A Westminster Ávidzi mester magas, szikár férfiú volt, hosszú barna arccal, vastag szemöldökkel. Sapkája alól fekete hajcsomók csüngtek. Nyugodt, fensőbséges nyájassággal fogadta látogatóját. Amint sötétkék testhez álló bársony ruhában, kezét írószer számain nyugtatva, ott állt gucció előtt, mintha a toszkána egyik hercegelet volna. Mialatt udvarias köznapi bókokat váltottak, Kucsió tekintete végig siklott a magas töltyfaszékem, A damaszkusikárpitokon, az elefántcsontberakásos zsámolyokon, A földet borító túls szőnyegeken, a hatalmas kandallón és a tömör ezüst gyertyatartókom. A fiatalember nem tudta megállni, hogy felnebecsülje a látottakat. Ezek a szőnyegek alkalmasint negyven lift érnek. Ezek a gyertyatartók a dupláját. A ház, ha minden szoba akkora, mint ez itt, háromszor annyit ér, mint nagybátyámé. Mert bár Gucsió titkos követnek, és szolgálattévű lovagnak álmodta magát kereskedő fia, unokája és dédunokája lévén, lélekben mégis kereskedő maradt. Az én hajóim egyikén kellett volna tengerre szállnia, ugyanis mi hajózási vállalkozók is vagyunk. És bononyéból kellett volna indulnia, magyarázta albíci mester. Így kedves öcsém kényelmesebben kelhetett volna át a vizen. Hippokraszt mézes fűszerezett bort hozatott, amelyhez cukrozott csemegét szoktak eszegetni. Gucsió rátért utazása céljára. Az általam oly nagyra becsült tolomei mester, a nagybátyja előrelátóan cselekedett, amidőn hozzám küldte. Játszadozott Albici a jobb kezén tündöklő hatalmas rubinkővel. Hugh de Despenzer legtekintélyesebb ügyfeleim egyike, és lekötelezettem. Majd rajta keresztül eszközöljük ki a találkozót. Nem, de ez az Úr Edvárd király testi lelki jó barátja? kérdezte Guccio. Azt akarja mondani, hogy a szeretője, a kegyence, a gyója. Nem. Én annak az apjáról, az idősebb Hughle Despenzerről beszélek. Az ő befolyása nem annyira közismert, de igen nagy. Ügyesen kihasználja a fia buziságát, s ha a dolgok továbbra is úgy folytatódnak, mint eddig, akkor hamarosan ő fogja irányítani a királyságot. De nekem a királynéval kell találkoznom, és nem a királlyal, vetette ellen Gucció Kedves öcsém, Mosolyodott el Albici. Itt csak úgy, mint másút, akadnak emberek, akik egyetlen párthoz sem tartoznak. De hasznot húznak mindkettőből. Egyiket kiátszva, a másik ellen. Tudom, hogy mit tehetek. Titkárját szólította, és septében néhány sort vetett egy papírra, aztán lepecsételte a levelet. Még ma... Ebéd után indul West Motors-be, öcsém, mondta, miután a titkárt útnak indította a levéllel. Azt hiszem, a királyné megadja a kért kihallgatást. Kegyelmed mindenki számára egy általam ajánlott drága kő és ékszer kereskedő, aki egyenesen Itáliából érkezett. Amikor ékszereit bemutatja a királynénak, átadhatja neki az üzenetet. Egy ládához lépett, kinyitotta, és egy nemes fából készült, részveretes lapos dobozt vett elő. Íme, a megbízó levele, jegyezte meg. Gucsió felemelte a doboz tetejét. Gyűrűk, csatok és boglárok, gyöngyös násfák és kösöntjük, meg egy smaragdokból és rubinokból álló nyaklánc pihent a bársonytokban. És mit tegyek, ha a királyné meg akarja tartani az egyik ékszert? Alvici mosolygott. A királyné közvetlenül semmit nem fog vásárolni, mert saját pénze nincs, és kiadásaira gondosan ügyelnek. Ha valamit megkíván, majd tudatja velem. A múlt hónapban három tarsoit készítettem számára, az árukkal még mindig adósom. Az ebédnél Albici folyton mentegetőzött, amiért így közönséges étkeket szolgáltat fel, pedig a lakoma méltó lett volna egy fűúr asztalára is. Étkezés után Gucció elindult a Westminsterbe. Egy bivajtermetű bank szolga kísérte, mint egy testőrként. Ez vaslánccal az övéhez erősítve vitte az ékszeres dobozt. Gucció büszkén felvetett fejjel gőgösen lépkedett, és úgy nézte a várost, mintha másnap már birtokába akarná venni. Az óriási méreteivel lenyűgöző, ám cifra túl terhelt palota, Guccio véleménye szerint meglehetősen rossz ízlésről tanúskodott. A mostanában épült tozkánai és különösen a sínai palotákkal összehasonlítva. Ezek az emberek amúgy is nélkülözik a napfényt, de úgy látom mindent elkövetnek, hogy a még meglévő kevéstől is megfosszák magukat. Elmélkedett Gucció. A díszbejáraton átlépett a palotába. A testőség emberei nagy mágiák körül melegedtek. Gucciót egy apród fogadta. – Szinyor Baglioni, már várják, majd én kísérem, mondta franciául. Az égszeres dobozt vívő szolgától kísérve kocsió követte az apródot. Árkádokkal övezett udvaron mentek keresztül, aztán egy másik udvar következett, majd egy széles küllépcsőn kapaszkodtak fel, és beléptek a lakosztályokba. A rendkívül magas boltívek különös módon verték visszalépteik zaját. Hideg és sötét termek egész során haladtak át. S hiába erőlködött, hogy megőrizze maga biztosságát. Úgy érezte, hogy lépésről lépésre összép zsugorodik. Megpillantott egy csoport fiatal embert, s felfigyelt drága, hímzett ruházatukra, szörmével díszített köntösükre, a bal függő ragyogó markolatú törjeikre. Ők voltak a testőrei. Az aprót felkérte Gucciót, hogy várakozzék, s így ő egyedül maradt az ifjú nemesek között, akik kihívóan bámulták. És halk megérzéseket váltottak, amelyeket nem hallott. Gucciót ekkor tompanyugtalanság fogta el, hát ha valami előre nem látott esemény jön közbe. Talán gyanúsnak tartják majd ebben a köztudomásúan ármányoktól terhes levegőjű udvarban. És ha mielőtt még a királynét láthatná, lefogják, megmotozzák és felfedezik az üzenetet. Amikor a visszatérő apród megérintette karját, kucsia összerezzent. Átvette a ládát albici szolgájának kezéből, de sietségében elfeledte, hogy az a szolga övéhez van erősítve. A szóval szerencsétlen csak nem óra bukott. A lánc összegabajodott. A nemesifjak nevettek, s Gucsió bosszankodott, hogy nevetségessé vált. Megszégyenülten, zavartan, feldúltan lépett a királyné szobájába, s mielőtt még megpillanthatta volna, már is előtte állt. Izabella ülve fogadta. Mellette keskenyarcú, merev tartású fiatalasszonyát. Gucsió féltéldre ereszkedett, s valamiféle bókot akart kivágni, de semmi nem jutott az eszébe. Egy harmadik személy jelenléte még inkább hozzájárult zavarodottságához. De miféle ostoba reménykedés hitethette el vele, hogy a királyné egyedül fogadja? Izabella megszólalt. Nos, Lady La lássuk hát azokat az égszereket, amelyeket ez az ifjú hozott nekünk. Valóban oly csodások, mint állítják. A Despenzer név végképp összekuszálta a gucsió gondolatait. Miféle szerepe lehet Despenzer uraszonynak a magán magánéletében? Isabella intésére felemelkedett, kinyitotta a dobozt, és a királyné elé tárta a drágaságokat. Lady Le Despenzer alig pillantott a dobozra, s Kurtán elutasítóan csak annyit mondott. Ezek az ékszerek valóban igen szépek, de nem tehetünk semmit. Nem vásárolhatunk belőle, úrnőm. A királyné kedvtelenül intett. Akkor miért sürgetett asszonyom apósa, hogy fogadjam ezt a kereskedőt? Talán le akarta kötelezni Alvizit, de már túl sokkal tartozunk neki. Nem vásárolhatunk újra. Tudom, asszonyom, csattant fel ekkor a királyné. Hogy önnek, az ön férjének és minden rokonának oly nagy gondot okoz a királyság minden egyes zénárja, mintha csak a saját pénzükről lenne szó. De itt el fogja tűrni, hogy magam rendelkezzem a pénzes ládám tartalmával, vagy legalábbis azzal, amit abból meghagytak nekem. Egyébként csodálkozom, asszonyom, ha valaki idegen vagy kereskedő érkezik a palotába, francia hölgyeimet, mint egy véletlenül eltávolítják mellőlem. Csupán azért, hogy az ön anyósa, vagy ön személyesen állhasson itt. De nem annyira, mint udvarhölgy, hanem mint porkoláb. El tudom képzelni, hogy ha ezeket az égszereket férjemnek, vagy az ön férjének mutatnák, ők nagyon is kapnának rajta, hogy oly módon ékesítsék fel egymást, ahogy asszonyok nem is merészelnék megtenni. A hang szintelen és hideg maradt, ám minden egyes szóban ott villogott Isabella ellen szembe egy család iránt, amely meggyalázta a koronát és fosztogatta a kincstárat. Mert a deszpenzerek közül nem csak az apa meg az anya gazdagodott meg a királynak fiúk iránt érzett szerelmerévén, hanem maga a feleség is jóvá hagyta, és elősegítette férje botrányos kapcsolatát. A kifakadás hallatán Eleanorla Despenzel sértődöttem visszavonult a tágas terem egyik sarkába, de onnan is állandóan szemmel tartotta a királynét és az ifjú sínait. Guccio némileg visszanyerte megszokott magabiztos modorát, amely ma oly szerencsétlenül cserben hagyta. Végre rámert pillantani a királynéra. Most vagy soha? Ez volt a nagy pillanat, hogy megértesse Izabellával mennyire szánja szerencsétlen sorsát, és hogy szolgálni kíván neki. De a királynő részéről olyan hidegséggel, olyan közönnyel találkozott, hogy beledermett a szíve. Izabella kék szeme épp oly mereven nézett, mint szép fülöpé. Hogyan lehet egy ilyen asszonynak azt mondani, úrnő felségedet bántják, s én szeretni akarom felségedet. Gucció csak annyit tehetett, hogy rámutatott a doboz egyik sarkában heverő hatalmas ezüst gyűrűre. Úrnőm, lenne, hogy kegyes, hogy megtekintené ezt a pecsétet, és figyelmére méltatná a vésettét? A királyné felemelte a gyűrűt, és a fénybevésve vésve felismerte a három várkastélyát, aztán óra pillantott. Ezt tetszik nekem, mondta. Van kegyelmednél egyéb tárgy is, ami ugyancsak ennek a kéznek a műve? Gucció előhúzta ruhája alól az üzenetet. Az árak itt vannak feltüntetve. Menjünk a világosságra, hogy jobban lássa, mondta Isabella. Felállt, és Gucciótól követve az egyik ablak mélyedésbe húzódott, ahol nyugodtan végigolvashatta az üzenetet. Mikor tér vissza Párizsba? suttogta. Tüstént, amint azt parancsolni kegyeskedik, úrnőm, felállt gucsió ugyanolyan halkan. Akkor mondja meg Dártoárokonomnak, hogy a közeli hetekben Franciaországba utazom, s hogy úgy fogok cselekedni, amiként vele megegyeztem. Arca kissé felélénkült, de figyelmi teljes egészében az üzenet kötötte le, és nem az üzenet hozó. De az a királyi szokás, hogy a szolgálatára állókat jól megfizesse mégiscsak ezt mondatta vele. Majd figyelmeztetem Dárto Ágróf hogy busásabban jutalmazza meg a kegyelmet fáradozását, mint ahogy e pillanatban én tehetném. A megtiszteltetés, hogy láthatom felségedet, és engedelmeskedhetem felségednek, úrnőm, a legszebb jutalom számomra. Izabella kurta fejbiccentéssel köszönte meg el szavakat, s Gucsió megértette, hogy Szent Lajos dédunokája és egy toszkánai bankár unoka között olyan nagy a távolság, hogy soha nem lehet áthidalni. Végül Izabella hangosan, hogy Lady Le Despenzer is hallhassa, elbúcsúzott Gucsiótól. Albizzi által tudatni fogom kegyelmeddel, mit határoztam egy csattal kapcsolatban. Isten áldja, uram! s egy kézmozdulattal elbocsátotta a fiatalembert.